Aga mul on üks küsimus teile poisid, mis teile rohkem meeldib, kas seks või jõulud? Ma ei, seks. ei, mulle meeldivad jõulud, sest nad on tihedamini